Wabahatul Salaf di Syehida. Tentang ungkapan Salaf dalam makna syahida Ia berarti Salaf salih Rasulullah Alaih Majeemain. Membahas masalah kalimat syahida Yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bersaksi atau memberikan persaksian. Waalaikumsalam. Disedutkan di sini Wabahatul Salaf tentang syahida itu mengandung makna-makna sebagai berikut pertama al hukum menghukumi al qadha memutuskan al i'lam pemberitahuan al bayan keterangan al ikhbar pemberitaan ini beredar di makna-makna ini kalimat syahidah wa hadhihi al aqwal kulluha haqqun -kul ladun dan kalimat-kalimat makna-makna dari syahidah semuanya tidak saling bertentangan dan semuanya memang terkandung dalam kalimat syahidah seperti dalam ayat syahidul Allah wa anhu la ilaaha illahu Allahumma barsektikam bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini bermakna dengan makna-makna tadi Allah menghukum dengan satu hukum bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula kawal keputusan Allah memutuskan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Demikian pula i'lam, pemberitahuan Allah memberitakan mengumumkan bahawa tidak ada al ilham atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Walbayan juga sama keterangan pemberitaan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka itu tidak azabum Allah. Semua makna makna syahidah. Semua makna-makna syahidah yang disebutkan memang terkandung dalam makna kalimat ini. Shaydul Allah wa NaHuLa Ilaha Illahu. Kalah arba' naraatil. Maka dalam makalah syahidah memiliki empat tahapan. Yang pertama tahapan pertama ilmun wa ma'rifatun wa taqadum nasyhadil majshudi bihi wa zubuthiha. Tahapan pertama harus ada terkandung di dalamnya ilmu pengetahuan, pengenalan, keyakinan di dalamnya. Terhadap kebenaran apa yang dipersaksikan. Terhadap bubud ketetapan, tetapnya apa yang dipersaksikan. Tahu, mengerti, mengenali dan yakin terhadap apa yang dipersaksikan. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, harus ada pula sakallumuhu bidalik. Pengucapan apa yang telah dipahami, telah diketahui tadi, apa yang telah diyakini tadi terungkap dengan lisan, dengan lidah atau dengan ucapan. Wa in lam yau alimbihi Cairo. Langkah kedua diucapkan. Balik katakan lebih mana Apakah diucapkan dengan memberitahu orang lain ataupun diberitakan pada dirinya sendiri? Wahyadad karaha, wahyutqbiha, awiyatubuhha. Apakah diucapkan pada dirinya, mengingat-ingatnya, atau menuliskannya? Itu juga sama sebagai ikram. Wata'li tuha. Dan yang ketiganya, anyu alim gairahu bimayash hadbihi. Tahapan ketiga, memberitahukan yang lain. Jadi yani mengumumkan apa yang telah diakini nya dan telah diikrarnya di lidah diumumkan, diberitahukan bima yashhad bihi dengan apa yang dia persaksikan wa yukbiruhu bihi wa yibayyinuhu dia menghabarkannya dia menjelaskannya apa yang dia rininya di tahapan ketiga wa rabi'uha dan tahapan keempat an yalzamu bimazmuniha wa yakmuruhu bih wa yakmuruhu bih tahapan keempat, hendaklah dia melakukan konsekuensinya Mengamalkan apa yang dikandungnya Dan menyuruh Memerintahkan orang lain Untuk menerapkan Apa yang terkandung dalam kalimat persaktiannya Kalau demikian Tahapan-tahapannya yang empat Maka apakah tepat Kalau dikatakan Allah syahid Allah mempersaksikan Kalimat syahid Allah adnahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil haqq la ilaha illahu al allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak beribadah di dia dan juga para malaikatnya mempersaksikan dan juga orang-orang yang berilmu para ulama mempersaksikan qa'iman bil haqq dan tegak dengan keadilan Bahwasanya tidak ada yang berhak Ibadah yang ketuli Allah Al-Aziz, Al-Hakim Kuala bin A'azukumullah berarti Syahidah dinisbatkan kepada Allah Kepada para malaikat dan kepada manusia Kalau kepada manusia Kita sering jelaskan bahawa manusia yang menyatakan Ashadu As la ilaha illallah mempersaksikan dengan la ilaha illallah Konsekuensinya dia harus bertawahid Harus beribadah kepada Allah Dan jangan beribadah kepada yang lain Baik, kalau syahid Allah Allah bersaksi. apa maknanya dia? Katanya mertabah yang keempat, hendaklah melakukan konsekuensinya. Tentunya bagi Allah SWT konsekuensinya berbeda dengan apa yang merupakan konsekuensi pada persaksian manusia. Artinya Allah SWT memang yang paling layak, paling berhak untuk diibadahi. Maka Allah pun mempersaksikan bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dirinya. Ketua di Allah subhanahu wa taala maka Allah perintahkan hamba-hambanya. Ini konsekuensinya. Maka Allah jadikan sebagai hukum. Maka Allah jadikan sebagai suatu syariat suatu agama dan diperintahkan kepada manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Ini. Albi Mahmudun melakukan apa yang terkandung dalam kalimat laillahai Allah. Fashahadahulillahi subhanahu wa taala di nafsihi bil wahdahinya walqiyam bilqul tabzmanat hadhihil marafik maka persaksian Allah pun yang mempersaksikan tentang dirinya dengan tauhid, dengan wahdaniya dan mempersaksikan dengan keadilan maka juga mengandung empat marasib tadi ilmuhu bidalik pertama ilmu dan pengenalan dan Allah maha tahu dan maha alim alamul guyub Allah alimul al ghaib wa syahadah, maha mengetahui yang ghaib dan yang syahadah, yang nyata maka Allah s.w.t pada martabat yang pertama dialah justru yang alam al alami yang paling alim di seluruh alam. Watakal lumuhubihi dan Allah swt mengikrarkannya dengan ucapannya maka Allah senja senja Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al Quran dan Al Quran kalimullah wa qaul taala ucapan Allah dan kalimat Allah swt. Wa ibaroh li khalqihi bi yang ketiga, memberitahukan, mengumumkan, memutuskan, terkandung. Di dalam kalimat syahidah. Dan memang Allah memberitahukannya. Allah mengajarkannya pada manusia. Allah menghabarkannya, memberitakannya, menjelaskannya pada seluruh makhluk-makhluk. Manusia dan jin, asal-salain khususnya. Wa amarahum wa ilzamuhum. Dan Allah memerintahkan mereka. Atau wa amrahum wa ilzamuhum dih. Dan Allah memerintahkan mereka dan juga Allah mengharuskan semua para hamba untuk mentauhidkannya ini konsekuensinya. Karena bila lauzakumullah dengan kalimat syahada harus ada empat perkara tadi. Fa amma dijelaskan satu persatu dengan rinci oleh asy Ibn Ibnu Al-Hana jarahimahullah. Fa amma martabatul ilm adapun kedudukan pertama martabat ilmu. Fa inna syahada tadhammanatha daruratan Maka tentu yang namanya persaksian mengandung ilmu, mengandung konsekuensi ilmu secara borua, secara harus, secara aksioma. Tidak mungkin dikatakan persaksian tanpa ilmu, tidak mungkin dikatakan syahadah tanpa pengetahuan. Saya mempersaksikan. Kamu tahu? Saya tidak tahu. Tidak bisa. Namanya persaksian harus dengan ilmu. Maka yang namanya syahada pada mana baharuratan yang namanya persaksian mengandung ilmu secara keharusan. Wa illa kana syahid shahid bil ma ilma lahu Karena kalau tidak ada ilmu, berarti orang yang bersaksi ini atau yang bersaksi dalam keadaan mempersaksikan sesuatu yang tidak diketahuinya. Persaksian dari orang yang tidak mengetahui tidak diterima. Persaksian dari orang yang tidak tahu tidak diterima. Kata Allah azza wa huwa talbir firman, illa man shahid bil haki, wahum yalamun." Kecuali yang membasaskan kembali, wahum yalamun, dan mereka dalam keadaan tahu, dalam keadaan berilmu. Alaminul Azza wa sehingga tidak cukup kalimat syahadah, la ilaha illallah, dalam keadaan dia tidak mengerti apa mana. Tidak cukup hanya ikut-ikutan, ha ha ha, la adrii. Sami tunnas yaqooluna syaitan fakultuh. Gak cukup. Diagar dikuburnya, di orang dari dikuburnya kenapa? Karena ketika ditanya man rabu kamenya biuk, dalam keadaan dia tidak ngerti dan berkata ha ha ha, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku mendengar manusia berkata sesuatu, aku ikut mereka. Apa artinya? Artinya dia bersaksi dengan ikut-ikutan, enggak ngerti apa maksudnya, enggak ngerti apa maknanya, enggak ngerti apa konsekuensinya, enggak tahu apa makna kalimat la ilaha illallah dzahhah. Sami'un nas yaquluna syai'an fa qultu, aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu, kemudian aku ikut mereka. Ini ucapan seorang yang jahal di, di kuburnya. Berarti itu menyebabkan azab. Orang tadi mempersaksikan tanpa ini. Allah sebutkan yang dikecualikan dari azab yang dikecualikan dari ancaman-ancaman Allah adalah illaman syahida bilhaq wa hum ya'lamun kecuali yang mempersaksikan dengan kebenaran alhaq wa hum Dan mereka dalam keadaan tahu dalam keadaan berilmu waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsabutkan dalam hadis ala mithliha fashhad sambil menunjuk ke mataha tetapi sayang, hadis yang disukarkan di sini adalah hadis yang baik, hadis yang lemah, sebagaimana disebutkan di sini dalam tafsirnya. Kalimat ala nizah fajh wa ashara ila shams diriwayatkan dengan sanad yang lemah, bahwasanya ketika bagaimana aku bersaksi, Rasulullah menunjuk ke matahari dan berkata untuk mempersaksikan seperti matahari ini. Jadi seperti kamu tahu tentang matahari. Saya yakin ini siang hari. Kenapa saya lihat sendiri matahari? Saya tahu sendiri matahari. Kudemani pun, namun tidak bisa jadi hujah. Karena hadisah baik. Kita langsung kepada yang kedua. Amma martabat utcakallum. Ada pun yang kedua, yaitu pengucapan. Yang namanya bersaksia bukan pengucapan. Kamu datang sebagai saksi, tapi diam. Tidak mau ngomong. Pokoknya saya tahu, yang ngomong apa yang kamu ketahui? Persaksikan, engkau tahu. Diam dia Saya tahu, tapi saya tidak ngomong Itu bukan persaksian namanya. Tidak disebut syahada, bahkan lebih kepada kitmanul ilm. Sebaliknya menyembunyikan ilmu. Berarti yang namanya syahada persaksian harus ada pengikraran dan pengucapan. Wal khobar, pemberitaan, pemberitahuan. Sebagaimana Allah Taala berfirman. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُقْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ dalam surat az-Zukhruf, Allah SWT menceritakan tentang musyrikin, musyrikin yang menganggap bahwa para malaikat itu adalah anak-anak Allah. Dan mereka meyakini bahawa para malaikat anak-anak perempuan Allah s.w.t wa taala. Subhana hu wa amma yasifun, amma yaquluna 'uluw al-kabiira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dikatakan di sini oleh Allah, wa ja'anul malaa'ikata alladziihum 'ibadu ar-rahmani Mereka menganggap para malaikat malaikat yang sesungguhnya itu adalah hamba-hamba Allah dianggap sebagai anak-anak perempuan. Kata Allah, "Asyahidu khalqhum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Satuktabu shahadatuhum." Akan dicatat persaksian mereka. Mereka ngomong bukan bersaksi. Tapi kata Allah, "Satuktabu shahadatuhum," akan dicatat persaksian mereka berapi ucapan mereka dianggap sebagai persaksian. Berarti yang namanya persaksian adalah ucapan, mereka tidak berkata saya persaksian. Para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah tidak. Mereka hanya menyatakan ini anak perempuan Allah. Ucapan, tidak ada kalimat asyhadu. Tetapi Allah katakan satu tahu syahadat Tuhan akan dicatat persaksian mereka. Berarti ucapan mereka dianggap persaksian. Kalau diberi nasihatku mullah, padahal dah lakukan minhum syahadah, maka Allah jadikan ucapan mereka itu sebagai persaksian. Walamnya talafau bilafsi syahadah, walaupun dia tidak melafatkan lafadz syahadah, tidak melafatkan kalimat asyhadu, tidak melafatkan kalimat saya bersaksi, enggak mengucapkan istilah dengan kalimat saya bersaksi, enggak, hanya mengatakan hakim, simpulan saya yang kerjain, dia yang curi itu loh kamu mempersaksikan persaksian dosa saya enggak bersaksi coba ngomong bagaimana berarti orang ini enggak ngerti apa maknanya persaksian saya enggak bersaksi saya enggak bilang saya bersaksi enggak dan saya enggak mau jadi saksi saya cuma ngasih tahu bahwa pelakunya tu bulan saya lihat sendiri bagaimana Apakah orang ini bersaksi atau dia bersaksi bersaksi itu namanya persaksian karena terkandung dalam yang kucap terkandung di dalamnya pemberitaan terkandung di dalamnya ilmu dia ketahui terkandung di dalamnya ikra zidah qul na'udzu bikumullah fa minhum shahada wa illam yatalaffazu bi lafzh Allah jadikan ucapan musyrikin itu sebagai persaksian walaupun kalimat mereka enggak ada kalimat shahada walaupun kalimatnya bukan asyhadu annal malaikata inasa tidak ada ucapan mereka saya bersaksi Bahawa mereka itu adalah anak-anak perempuan Allah tetapi ucapan mereka menunjukkan kalau mereka bersaksi. Wa yadduha 'inda ghairihiin dan mereka menyampaikan berita itu kepada orang lain bahkan mereka mempersaksikan. Amal wartabatul i'lan. yang ketiga, martabat yang ketiga adalah pemberitaan, pemberitahuan. Saya tahu. Ini yang benar. Dan saya mempersaksikan. Ini ngomong sendiri. Saya mempersaksikan Dan saya tahu betul Dan saya yakin Bahawa ini yang hak Ini yang benar, ini yang salah Lalu ketika disuruh ikrar oleh orang Kamu bersaksi demikian Tidak mau ngomong Apakah bisa dikatakan orang ini Dalam keadaan bersaksi? Tidak. Didatangkan di depan hakim juga dia Sama seperti orang yang katanya sesungguhnya Islam itu hak. Sesungguhnya Allah itu Esa. Sesungguhnya kaum muslimin. Karena ketika dia diajak masuk Islam, ucapkan syahadat di hadapan kaum muslimin. Tidak, aku enggak mau. Belum masuk Islam dia. Dalam keadaan dia sendiri dia. Karena din Allah al harus ada persaksian. Harus ada ikrar, ishadu anda muslimun persaksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang menyerah kepada Allah swt dan menyatakan tidak ada ilah kecuali Allah swt. Iklan berkauli, waelam berfakli, yang namanya iklan pemberitahuan dengan dua macam. Satu memberitahukan dengan ucapannya, asyhadu illallah Bagaimana seorang sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatnya, dakwah terakhir, maka diahkan ini. Ya Rasulullah, aku akan ucapkan. Di hadapan mereka, maka dia datang ke Ka'bah di tengah-tengah musyrikin, menyatakan asyhadu Allah ilaha illallah. Sampai dipukul oleh mereka, dianiaya oleh mereka, sampai kemudian dia sembuh, menyatakan lagi ya Rasulullah, aku akan katakan lagi pada mereka, asyhadu Allah ilaha illallah. Ini namanya asyhadan, persaksian. Dengan apa? Dengan ucapan. Bisa pula pemberitahuan bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Bahkan ini juga diperintahkan, berarti harus mengikrarkan dengan ucapannya, شَاءَ اللَّهِ إِلَهَ اللَّهِ dan harus mengikrarkan pula dengan perbuatannya. إِلَامْبِلْكَوْلِ وَإِلَامْبِلْبِعْلِ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُعْلِمٍ لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ. Jadi, keadaan semua orang yang memberitahu, semua orang yang memberitahu, mesti dia akan memberitahu dengan dua. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tarafan yaulimu hubihibi kauleh. Kadang-kadang dia mengatakan dengan ucapannya, awas demikian, awas demikian. Pemberitahuan. Kadang-kadang dia lari tanpa mengucapkan apapun. Tutup pintunya, tutup kacanya. Pasti orang sekitarnya akan berkata, ada apa? Dan ikut menutup pintunya, ikut menutup jendelanya. Kenapa? Ada pemberitahuan. Dari siapa? Dari siulan ada bahaya لو apa dia ngomong enggak dia ngomong sama sekali cuma dia larinya mukanya saya kalau itu i'lam bi darar i'lam bi syai' mudhar bi syai' mudhar fa suatu yang membahayakan dia dia tahu bi khatarin 'adim karamillahu anzaikum yang namanya i'lam kadang-kadang bi qawlihi wa taradan bi ja'lihi wa hadha kana man man ja'ala darahu -um masjidan wa li hadha kana man ja'ala oleh karena itulah orang yang menjadikan rumahnya sebagai masjid Tidak ngomong apapun Dia buka pintunya Dia buka jendelanya Dia siapkan karpet-karpetnya Dan kemudian dia siapkan segala sesuatunya untuk masjid Dan kemudian dia adhan He. Kalau adhan masih masih merupakan ucapan Tapi ucapannya bukan pemberitahuan ini masjid Ini masjid Bukan He. Dia ada Itu amat Fi'el wa adna lin nas wa adna lin nas bil duqul was salat fiha kemudian silakan salat silakan salat semua orang salat di dalamnya maka ini adalah pemberitahuan dengan perbuatannya bahwa rumah dia telah dijadikan sebagai tempat salat wa illam yatalafadhi walaupun tidak berbicara dengan lidahnya kalimat satu kalimat pun fa jazalikan man wajada mutaqarriban ila ghairihi bi anwa'il masar lebihkan pula kalau seseorang yang berupaya untuk mendekati seseorang lain mendekati si pula dengan hadiah-hadiah dengan pakaian yang baru dengan hadiah ini dengan hadiah itu dengan semua yang menggembirakannya diberikan pokoknya bagaimana si pula gembira bukankah itu ikhlam iklam Ilam bi annahu yuhibbu pemberitahuan bahawa dia cinta kepadanya dia suka kepada dia. Dia layani apa perlunya, dia bikin gembira orang tersebut. Yakunu mu'liman lahu wa lighairihi annahu yuhibbu. Itu berita untuk yang diajak bicara atau untuk orang yang diberikan sesuatu tadi dan untuk orang lain bahwa dia cinta kepadanya. Orang lain tahu ini orang sangat cinta kepada istrinya. Kenapa? Selalu memberikan ini, memberikan itu, memberikan perhatian, selalu digembirakan dia Masya Allah Demikian pula, ekoran dengan ekoran lainnya, seorang Muslim dengan Muslim lainnya, mendekatinya, senang padanya, dengan perbuatan, walaupun tidak menyatakan ini, okay, buka walaupun tidak mengucapkan saya cinta pada muka Allah, tetapi dia sudah mengumumkan bahawa saya cinta kepadanya dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan sikapnya, heh, kami beri nasazulallah tentunya yang sempurna adalah dengan kedua-duanya. Beritahu dia, anda openkabillah sehingga dia gembira Dan Dia akan menjawab, Ahabba Allah aladhi ahmertanihi. Wajadallika kebaikan kebaikan. Demikian pula sebaliknya orang yang selalu membuat kejelekan pada seseorang, memberikan kejelekan kejelekan, mengganggu mengganggu mengganggu, itu pemberitahuan bahawa orang ini tidak suka pada setiap bulan. Wakadzalika shahadatu rabbi 'azza wa jalla. Demikian pula persaksian Allah 'azza wa jalla mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha illahu. Allah mempersaksikan dirinya bahwasanya tidak ada yang berhak ibadah kecuali Dia. Dengan apa? Bil qawli wal fi'li. Wa bayanu wa alam yakunu biqawlihi Allah menjelaskan Allah menerangkan kadang-kadang dengan ucapannya wa bi fi'lihi dan dengan perbuatannya pada kesempatan yang lain. Fal qawlu ma arsala bihi rusulahu wa Dengan ucapan yaitu ucapan yang diturunkan kepada para rasulnya yang diutus rasulnya untuk menyampaikannya yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min para rasul sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada salam apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya adalah la ilaha illallah dan disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali di dalam seorang rasul diutus إلا اوحي إليك ترد وليقد kepadanya bahwa la ilaha illa huwa diwahyukan kepadanya tauhid Allah telah بعثنا بكل setiap رسولا ان اعبدوا الله واسرب الطاغوت توحيد telah diutus beserta di generasi seorang rasul perintahnya adalah perintahkan pada manusia untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain qul inna a'udzu ayat yang sedang kita bahas syahidu allahu anahu la ilaha illa huwa malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil Allah membasakhkan Malaikatnya mempersaksikan. Dan ulul ilmi mempersaksikan bahwasanya La ilaha Illallah Tidak ada ilah ketuali dia. Tidak ada yang berhak di kecuali Allah. Ini iklam biqaul. Ilam dengan ucapan. Pemberitahuan dengan ucapan. Sedangkan Allah Taala juga mengikrarkan. Memberitahukan dengan perbuatannya. Dengan apa? Dengan penciptaan langit dan bumi. Dengan penciptaan manusia Dengan penciptaan makhluk-makhluknya Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kisan Syahidallahu Bitadbirihil aji Wa umuriil Mohkamah anda khalqih Annahu la ilaha illahu Allah mempersaksikan Dengan pengaturan alam semesta Allah mempersaksikan Dengan pengaturan yang sangat Menakjubkan Dengan perkara-perkara yang sangat pas Yang mohkamah yang sungguh sangat sempurna ciptaannya. Itu semua mempersaksikan. bahwasanya tidak ada ilah kecuali dia. Mempersaksikan bahawa tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak di kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih yang dikatakan oleh di Jekithah. Kuan Ibn A'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Wafi kulli syaihin lahu ahayatul. Tadullu ala anna hu wahidu. Segala sesuatu merupakan bukti bahwasanya Dia hanya satu. Karena Rasulullah yang dimaksud tauri, bahwa segala sesuatu di alam ini, gunung-gunungnya, sungai-sungainya, lembah-lembahnya, langit dan bumi, dan semua apa yang Allah takdirkan di dalamnya, semuanya bukti-bukti bahwa Allah hanya satu, bahwa Allah yang berhak diibadahi hanya Dia. La ilaha illa huwa Al-azizul hakim Allah, Allah mempersahatkan La ilaha illallah Dengan ucapannya dalam Quran Dan dalam ucapan Nabi nya yang diutus Dan Allah mempersahatkan dengan perbuatannya Dengan penciptaan-penciptaan alam semesta Dengan kesempurnaan-kesempurnaan Apa yang diciptakannya Yang ini menunjukkan Sangat pas, sangat lengkap, sangat hebat Sangat mengagumkan, menakjubkan. ومن ما يدل على ان السعاده تكون بالفعل لله تعالى. dan termasuk apa yang merupakan persaksian Allah dengan perbuatan adalah apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ma kana lil an ya'muru masajidallahi shahidin 'ala anfusihim bil kufur. kholfina a'udzubikallah bukti namanya persaksian bisa dengan perbuatan yang namanya pemberitahuan Itu bisa dengan perbuatan Ketika Allah kisahkan tentang musyrikin Musyrikin Soknya Kami akan ngurusi Ka'bah, kami akan ngurusi haram Kami akan menjaganya Kami akan begini, kami akan begitu Allah katakan tidak mungkin Makanalil musyrikin An yamuru masjid Allah Gak mungkin musyrikin akan Memakmurkan masjid Syahidina ala anfusihim. Kenapa? kalau mereka enggak memaklumkan masjid. Persaksian mereka bahwa mereka itu kufur. Jadi persaksian apa? Mananya apa? Pemberitahuan. Mengumumkan bahwa kami kafir. Kami enggak cinta masjid. Karena binaan Zakumah sehingga mereka mereka musyrikin walaupun pernah ...tadinya dia sebagai muslimin... ...kemudian jadi musyriki... Masjidnya ...nganggur... ...terbengkalai... Masjidnya dijadikan sebagai tempat... ...yang jorok tempat kambing-kambing... Jadi -kambing. itu kejadian... ...kejadian ketika kita melihat di Ambon sana... ...betul-betul masjid itu terbengkalai... ...sehingga seperti rumah yang akan ambruk... ...dalam keadaan kotor... ...penuh kotoran kambing dalamnya... ...kenapa saksi ala anfusihim bil kufri mereka mempersaksikan bahawa diri mereka kafir baik persaksian dengan apa kira-kira apakah mereka bersaksi saya bersaksi bahawa saya kafir dengan apa persaksiannya dengan perbuatan itu masjidnya tidak diramaikan masjidnya dibiarkan terbengkalai masjid dalam keadaan sampai seperti itu dengan berbagai macam kotoran-kotoran tidak dihormati sama sekali dan yang telah Allah azab di Pakistan sana dengan azab yang ditenggelamkan yang mereka ke dalam bumi dalam keadaan terkubur mereka dengan tanah kenapa masjidnya dipakai untuk jahipongan acara jahipongan di masjid. kenapa syahidina ala antusimim bil kufri mereka mempersafikan diri mereka bahawa mereka kahir buktinya mereka dalam keadaan betul-betul menginjak injak kalimat Allah. Menghinakan kalimat Allah dengan seperti itu. Jangankan sholat, ada, saja, sholat. tempat sholatnya dipakai oleh mereka untuk hura-hura. Untuk kemaksiatan laki-laki perempuan di sana. Kemudian Allah ada mereka. Dan sebagian mereka yang masih hidup, Alhamdulillah, kembali kepada Allah, kembali sholat. Kembali bertauhid, kembali kepada sunnah, masya Allah. Hey. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kurniilah azza wa jalla. Berarti ayat ini sebagai dalih, bisa persaksian itu dengan hanya perbuatannya. Fahati hisyahadat minhum, ala an bima bimaya baluna. Maka ini adalah persaksian mereka terhadap diri mereka dengan perbuatan mereka. Kurniilah azza wa jalla. Berarti yang namanya aqlam, yang namanya persahpian mengandung aqlam pemberitahuan, dan yang namanya pemberitahuan dengan ucapan juga harus dengan perbuatan. Wal maksudnya Allah Subhanahu wa Taala yashab bima jala ayatihil makhluqa dalatanaaleh. Dan yang, maksud, yang dimaksud dalam pembahasan ini tentang syahid Allah, bahwa Allah pun mempersahpikan. Artinya Allah pun memberitahukan tentang sahid. Dengan ucapannya dalam Quran dan dengan bimaja ala ayat il dengan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk-makhluknya. Wa fi anfusikum abla tubsirun. Kata Allah, Wa fi anfusikum abla tubsirun. Setelah berbicara langit, berbicara bumi. Dan berbicara apa-apa yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Allah katakan wabi anfusikum abla jubsirun dan pada diri kamu sendiri apakah kamu tidak melihat pada dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirimu pada tubuhmu pada badanmu ada tanda-tanda keesaan Allah subhanahu wa taala kurniakan azza kamilah jangan dikira kamu merasa memiliki dirimu sendiri Wallah Jantungmu bukan di tanganmu Jantungmu bukan di bawah kekuasaanmu Walaupun kamu mengatakan tangan saya bisa genggamkan Saya bisa buka Mulut bisa kamu tutup Bisa kamu buka Matamu bisa kamu pejamkan Bisa kamu buka Pahib hatimu Jantungmu Berhentikan sedila kemudian jalankan lagi Silahkan Di bawah kekuasaan siapa itu di bawah kekuasaan kamu atau di bawah, di bawah kekuasaan Allah yang hati-hati jantung-jantung kita baina asba'in min asabi ar-rahman yukalibuhu kaifa yashak bawah hati, hati manusia di tangan Allah di jemari Allah Allah bolak bolakbalikan sekehendaknya insya'a kalau Allah kehendaki Allah matikan dia kalau Allah kehendaki Allah hidupkan dia karena berni'na az'atum Allah bukan di bawah kekuasaan kita maaf saja kamu tidak bisa berbuat apapun. Kau tidak naazokumullah. Hey. Makai itu adalah ayat min ayatillah. Itu tanda ada kekuasaan Allah. Ayat min ayatillahhi taala dalalatuhu innama hia bekalqihi wajaleh. Pembuktiannya adalah dengan penciptaan Allah dan penakdirannya. Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya kalaupun kita naudzubillah wa amma martabatul amr بذلك wal adapun martabat yang keempat peringkat yang keempat harus ada konsekuensinya dan tentunya bagi Allah konsekuensi untuk memperintahkan makhluk-makhluk yang untuk beribadah kepada karena memang tidak ada ilah kecuali Dia maka anna mujarrad ash-shahada kalau persaksian saja sekedar persaksian tidak ada konsekuensinya tidak ada konsekuensi untuk amal lakinasyahada fi hadza ketika bersaksi tentang tauhid harus ada konsekuensinya ta'dulu alayhi wa harus ada bukti-bukti yang terkandung di dalamnya atau merupakan perwujudan dari persaksiannya fa inna rabbana huwa syahid bihi syahadah man hatama bihi wa qadara bihi wa amara wa alzama ibadihi bi kana Allah Subhanahu wa mempersaksikan dengan persaksian hukum dengan persaksian yang Allah menghukumi dengannya memutuskan dengannya memerintahkan dengannya dan mengilzam mengharuskan hamba-hambanya untuk melakukan konsekuensinya sebagaimana Allah katakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu dan rabb kamu memutuskan Agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Kalimatnya kau bol. Ini siapa? Allah mempersaksikan dan Allah melakukan perintah, memutuskan untuk melakukan konsekuensi dari Ilahilah Allah. Allah Ta'budu Ilah. Jangan beribadah kecuali kepadanya. Jangan kalian mengambil dua ilah. Ini juga konsekuensi perintah Allah merupakan konsekuensi dari tauhid. Wa kalaula wa ma umiru illa liyaabudullah mukluzinilahudin dan di dalam mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Ini juga konsekuensi dari tauhid. Wa ma umiru illa liyaabudu ilahun wahyid. Di dalam mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Ilah yang satu. Itu pun konsekuensi dari tauhid. لا تجعل مع الله ilahan akhar. Jangan kalian menjadikan bersama Allah ilah yang lain. Itu pun konsekuensi dari la ilaha illallah. ولا تدعو مع الله ilahan akhar. Jangan kalian menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah. Itu pun konsekuensi tawheed. والقرآن كله شاهد بذالك dan Al-Quran seluruhnya mempersaksikan masalah ini berarti selesai masalah syahada bahawa syahada ini memiliki empat maratib dan empat maratib ini harus ada maratib yang pertama sudah dirincikan yaitu harus adanya ilmu pengenalan, keyakinan di dalamnya maratib kedua harus adanya pemberitahuan pengumuman dan yang ketiga harus ada ucap pandilita atau itu yang kedua yang ketiga pemberitahuan yang keempat melakukan konsekuensi amal wa barakallahu lakum walahu